Hamaikagarren unitatea C:lanbide zaharrak bi. Jose Saskia egiten ari da, Gatikatik etorri da. Eion jose, noren gandik ikasi duzu lanbide hau. E Di? Nik lanbidea hau gurasoen gandik ikasi dut. Gure etxean, nik bakarek dakit zaskiak egiten. Anaiarrebek ez dakite. Ederki, jose, urren arte. Orain felekin nago. Felix hernanikoa da eta oso upelgile ezaguna da. Kaixo, Felix, zuk norengandik ikasi duzu upelgile lana? Kaixo, gure familian beti egonda zagardotegia. Upelgile lana, aitona joxeren ikasi dut. Orain, hemen ez da upelik egiten, kanpotik ekartzen dira. Azegaraia, kaiek. Bai hori xe, aio, Felix. Emakumeak ere ikusten ari naiz. Juanita Zapatariada. Kaixo Juanita, zer moduz? esan beharko. Norengandik ikasi duzu zapatari lanbidea? Zapatari lanbidea monarengandik ikasi dut. Orain jadanik ez dut oinetakorik egiten. Noizean behin, biloba txikiei egiten dizkiet eta ferietan jendeak ikusteko egiten ditut. Bueno Juanita, ondo segi eta urren arte. Carmen Bustinlaria da. Eta tornuan katilua egiten ari da. Barkatu, Carmen, galdera bat nahi dizut Bai, galdetu lasai. Noren ikasi duzu lanbide hau? Nik lanbide hau amaren gandik ikasi dut. Gaur egun bustin gutxi geratzen gara. Etxeetan ez da bustin eskola pikorik, ez katilurik erabiltzen eta. Arrazoia duzu, orain kristalezko, plastikozko eta metalezko ontziak erabiltzen dira. Agur eta ondo izan, Carmen...